За містом до них приєднався четвертий товариш, і хоч був він піший, добрий запорожець не міг відмовити йому в допомозі за його послуги і посадив до себе на сідло. Четвертий товариш, що приєднався до них, був той самий худий і високий складач із друкарні, який постачав запорожця друкарськими літерами, з яких той виливав кулі. Ромок був хмарний і прохолодний. Північний вітрець грався гривами коней, яких втікачі не дуже гнали, почасти бажаючи зберегти їх сили, почасти через те, що четвертий товариш заважав їм швидко їхати. Доброму коневі давався знакий зайвий тягар. Лишивши за собою ліс, тікачі виїхали у відкритий степ, що простягся аж до запорожських вольностей, як називалися фактичні володіння запорожців, і переходили у володіння кримських татар хоч справжньої границі в той час не існувало. Щоправда, степ цей був ще пустелею, якою він ставав біля чорного шляху і далі на південь. Тут були ще річки, й річки, і озери, і лісові хащі, але житла уже не видно було, бо досвідчений запорожець вибирав для свого походу шлях, де найменше можна було зустріти живу істоту, крім, звичайно, сайгаків, диких турів, кабанів і різноманітного птаства, починаючи від качок і чайок і кінчаючи орлами-білозірцями. Невідома даліна, що лягла перед нашими втікачами, вселяла якийсь забобонний страх, особливо новачкам, здавалося чимось незбагненним, неосяжним. Це була розкішно-поетична пустеля, яка набивала на душу благоговіння священний жах перед чимось невідомим. Але наші молоді втікачі, що далі острога і ближчих сіл, нічого не бачили, відчували одне в цій чудесній поезії незайманої природи, чи то страх, від якого волосся стає сторч, чи то приглушену тугу, що ятрить молоде серце. Адже вони покинули все близьке і знайоме задля далекого і незнаного. Куди веде їх ця безмежна пустеля? Чи не туди, де кінчається земля, впираючись у небо? Поглянуть вони на небо, а по небу біжать хмари, немов мов такі самі втікачі, як і вони, і теж тікають туди, в невідому далину, з півночі на південь. І вітер туди ж віє, і тирса шумить у цьому ж безмежному морі, схиляючись теж туди до невідомого півдня. Шелестять край типового озерця і лози, нахиляючи свої гнучки віти туди ж, куди їх, несуть слухняні ноги коней. Вон от далік з'явилися сайгаки, зупинились, підняли свої гострі морточки, дивляться сюди, нюхають повітря, і немов з чим злякані тікають теж туди в невідому далину. Он пролітає над степом, ширяючи в повітрі білий, ширококрилий лунь і теж щизає вдалині. Он злетіла і закигикала чайка і, зробивши в повітрі кілька кіл, спустилася десь у високу траву. Попереду вискочив звідкілясь зайчик, сів на задні лапки, нашорошив довгі уха, і стрімголом чкорнув через високу могилу, через яку вітер жене сухе перекоте поле, і знову туди, в невідому далину. А там іще далі, щось чорніє по степу, щось зникає, наче люди. То нахилиться, то підведеться. Часом щось блисне на сонці, коли хмарка перебіжить через нього. Може, це блищать коси косарів, а може, це татари. Страшно стає, а запорожець мовчить, посмоктує свою люлечку, він звик до мовчання. Цілими тижнями іноді доводиться запорожцеві самому блукати степом, полювати на сайгака чи тура або стерегти татар або ловити рибу у плавнях. І він мовчить, мовчать і молоді втікачі. А воно, оте чорне, що нікає степом, все ближче й ближче, страшно стає. То дядьку, люди отам, наважується спитати мовчазного запорожця. Запорожець глянув, пустив з під вусів димок і знову мовчить. «Може, татари, дядьку?» — нове запитання. «Дрохви!» — вилітає коротка відповідь з-під вусів разом із димом. І знову западає мовчанка, така сама глуха, як оцей мовчазний степ. Та й говорити нікому не охота. Кожен думає, і кожному думає це своє. Минуле, ще зовсім недавнє, але вже таке далеке. Сонце перейшло вже за полудень. Усі хмари поплили, до край неба, ставало душно, і коні, видно, втомилися, та й напувати їх давно вже пора. Саме в цей час оддалік показалися кущі терну і верболозу. Блиснула на сонці смуга води то була річка. Побачивши воду, коні радісно заіржали. Ага, пити захотіли. Добре, повертайте, хлопці, до води. І коней понапуваємо та попасемо, і самі відпочинемо, наказав запорожець.